— Але ж ви не знаєте всього, — простогнав він. — Чого саме, мій любий пане? Він, здавалося, трохи опам'ятався, взяв її знову за руки і глянув заплаканими очима в її ясні очі, в яких теж блищали сльози. А там, у кінці алеї, ця нестерпна музика ніби на зло гулай тріщала, наче знущаючись з людського горя. — Вислухайте мене, люба панно, — знову тихо заговорив могила. «Я не повинен вам говорити цього, не повинен бентежити спокій вашої невинної душі, ваших чистих думок. Так, Бог свідок, я не можу. Не можу та й не смію взяти з собою в могилу свою таємницю, яка в той же час і ваша». «В могилу, пане?» – злякано спитала дівчина. «В могилу, люба панна. Я... я вмираю для вас, і, може, скоро татарський спис проб'є серце, яке билося, лише для вас. Я кохаю вас». Дівчина нічого не відповіла, тільки обличчя її, по якому текли сльози, враз спалахнуло. «Я кохаю вас більше за моє життя», — говорив далі й сльозами в голосі могила. «Кохаю більше вічного спасіння, але... але ви не можете бути моєю». Дівчина злякано підвела на нього очі, Рум'янець щік змінила блідість. «Я говорив сьогодні з вашим опікуном і дядьком, з князем Янушем». Я просив у нього вашої руки, просив дозволу поговорити з вами, щоб дізнатися про ваші почуття до мене, і від вас самих дізнатися про свою долю. Та князь Януш розбив усі мої мрії, розбив моє серце. Він відмовив мені. Тепер рум'янець знову з'явився на щоках панни, і прекрасні очі їй спалахнули. Дядько, князь Януш? «А хто дав право князю Янушу розпоряджатися моїм серцем і моєю долею, як долею своїх хлопів?» Гордо промовила молода дівчина. «Я вільна, полька?» Могила припав губами до рук панни. «Панно, «Пан, щастя моє, шепотів він палко, але князь Януш каже, що не він цього не дозволить, а сам святий отець, папа. «А яке діло, пане святому отцеві до мого щастя?» Так само гордо спитала горда полька. — Я для вас хизматик, люба панно, я православний. — А хіба пан не може прийняти католицтво? — Не можу, люба панно. — Навіть це для мене, пан? — затремтів у дівчини голос. — Навіть це для панни. Дівчина гордо випросталася. Рум'янець, чи то обурення, чи то сорому, знову запалив її щоки. — То пан говорив неправду, — гостро сказала вона. — Яку неправду, люба панно? «Пан Тільки-но сказав, що любить мене більше вічного спасіння». «Так, так, я сказав це і скажу ще раз. І не хоче змінити свою хлопську, схезмацьку віру на справжню, шляхецьку? О, пан, но ви краєте мені серце». «Не я краю його, а так пан хоче». «Ні-ні, о, Боже мій!» Могила знову хотів схопити руки дівчини, але вона відхилилася. — Я задля панни, задля тебе, божество моє, не можу цього зробити, — палко вигукнув могила. — Як задля мене? Я не розумію, пана. Так, — Так-так, тільки задля вас. — Пан у Парижі розучився говорити, — знизала плечима панна. — О, панно, зрозумійте мене. Якщо я зміню віру моїх батьків, я втрачу право на корону моєї країни, і панна втратить це право. Корону? О, всі корони світу не варті мого особистого щастя. І горда панна, швидко, не обертаючись, обмахуючи палаюче обличчя віялом, пішла просто до палацу, звідки лунали запальні знадливі звуки Мазура. Могила стояв блідий, проводжаючи очима красуню. Коли вона ввійшла до яскраво освітленої зали, старий гетьман, великий Жовкевський, побачивши панну ще здаля, як личить справжньому полякові. Побрязкуючи острогами, пішов прямо їй на зустріч. «Можу просити чарівну панну на Мазура?» Шаркаючи ногами і церемонно вклоняючись, прошамкав беззубий герой. «Дякую панові гетьману за честь», – відповіла панна, присідаючи. Старий гетьман, зігнувши руку, не дуже вільно пересуваючись по паркету під агрічними ногами, почав виробляти ними різноманітні дурниці, що звуться фігурами. Зате гарненька і граціозна панна Виробляла ці дурниці чарівно І в неї вони були вже не дурницями А чимось дуже милим Панна танцює як ангел Упадав коло дівчини старий гетьман Плутаючи фігури А пан гетьман був на балу В пана Бога усміхнулася Людвіся. О, прекрасна панна